Velkommen til den her udgave af Rejsefeber som podcast. Nu som podcast. Nu som podcast. Mm -hmm. øhm, vi har øh, Mia i studiet, og Cecilie og Marina. Ja. Og vi har valgt at lave sådan lidt en Diary Slam Rejse Edition i dag. <laughs> så øh, vi har været så heldige, at både Marina og Cecilie har øh, på deres rejser været så gode at øh, skrive lidt ned. Øh, imens mm -hmm. de har rejst rundt, ja. som øh, de gerne vil berige os lidt med. Og så skal vi snakke lidt om det, og høre nogle spændende historier, tænker jeg, og nogle måske lidt sjove episoder. Det bliver lidt spændende faktisk. Ja. Øh, også fordi det er lidt anderledes, end det vi plejer at gøre i Rejsefeber. Ja, det er, er lidt en, en special edition. Det kan vi godt kalde det. Ja. <laughs> mm. Hvis nu det er. Og så kommer du også ind og har lidt oplæsning fra... Hvad kan man kalde, man kan ligesom kalde det? I hvert fald ja. fra forskellige mennesker, vi kender. Fra lige forskellige præcis. andre sammenhænge. Vi har fået som... lov til at skaffe os lidt øh, ekstra materiale. Nemlig? Øh, mm. Udefra. Også fordi jeg ikke lige selv har været typen, der har været god til det der med at få skrevet lige noget. Lidt med at have ryggradet til. Ja, det har jeg ikke <laughs> lige haft. styrken. Nej. Men øh, også, det er også lidt rart, at det ikke bliver for meget ananas i Juice, står her ja, og læser op. Så kan vi få det spredt lidt ud og få nogle øh, historier ud fra. Så det er ja. jeg er sikker på, at det bliver meget sjovt mm -hmm. Men jeg skriver, faktisk, øh, jeg skriver faktisk dagbog i 6 måneder. Øh, lidt on-off, vil jeg også sige, fordi den der viljestyrke og... Eller viljestyrke, det lyder som om, man skal gennemføre et marathon. Men, ja, ja. Det, men det der med sådan, at holde sig selv til det, fordi lige situationen er det måske egentlig lige så rart bare at, læse en bog på stranden, i stedet ja, ja. for at finde kulpænden frem. Men mm. det er altså virkelig sjovt at have, synes jeg. Ja, det. Nu, altså, det er jo ikke, fordi man finder det frem hver dag, men nu har jeg i hvert fald fundet alle små skriblerier frem ja, ja. til den her anledning, og det er virkelig, virkelig sjovt. Men jeg tænker også på en at eller anden måde, læse. kunne jeg da også godt forestille mig, at det har en eller anden form for, jeg ved ikke, om man kan sige, altså terapeutisk effekt, men når man ja. er afsted, det der med, at der bare kommer oplevelse på oplevelse på oplevelse, og så får man det lidt bearbejdet, og så er den ligesom lukket, og så er, kan man gå videre til næste oplevelse. Det er også en eller anden måde, at, i hvert fald at sætte pris på det, man har gang i. Ja. Altså, fordi det netop hurtigt kan blive sådan en der bare ryger ind. Ja. Jeg kunne også lige se, da jeg kiggede igennem, sådan, da jeg, især da jeg var i Australien, der skrev jeg næsten ikke, jeg misede det, men der skete bare noget, altså ikke fordi der ikke skete noget i de andre. Nej, nej steder, men det gik hurtigt. Men tingene gik bare så hurtigt, og mm, der ja. var hele tiden nye mennesker man snakkede med, så i stedet for lige at, at skrive ned, men på en eller anden måde så de dage, jeg så fik skrevet, hey, der er gået en uge, prøv lige at høre alt det her jeg har oplevet. Ja ja, så er det er ikke en Så sætter man pris på det på en ja. eller anden måde ikke? når man lige sådan reflekterer over det. Ja. ja, jeg tror også jeg brugte min dagbog lidt anderledes. Jeg, skrev, jeg havde besluttet mig for at skrive dagbog min søndag. Mm. Øh, og så skrev ja. jeg sådan ja. få gange fra de steder, jeg nu var. Altså sådan, eller sådan måske på højskolen skrev jeg samlet en måned. Og sådan. Så jeg har skrevet lidt spredt. Ja. Så lidt sporadisk. Ja. Spredt rundt. Mm. Og så også, da du tog ud at rejse, tog du det så med dig? Ja, ja ja, ja. ja jeg var med, med højskolen og rejse. Men det kommer jeg også ind på, når ja. jeg læser ja Super. Mm. Spændende. Spændende. Det har godt nok været lidt svært at, at vælge ud finde ud af, hvad man sådan skulle læse op. Også fordi jeg tænker... Det skal også gerne være noget, der sådan inspirerer ja, ja, dem, dem, der anden med til at, at tage afsted sted, og måske til de samme steder hen. Mm. Så um, det både er en guide og en historie på en. Ja, jeg vil sige, jeg tror mine bliver mest lidt lol, og så kan vi snakke om <laughs> de, de øh, hvad skal man sige, faktuelle ting bagefter. Ja, det, så får <laughs> vi lidt de også den. lidt fift standvej rundt. Og så set. er lidt lol-historie og lidt, øh, lidt fak faktuelt bagefter. Nemlig. Det er da også meget sjovt. Men jeg kan da lige øh, lægge ud. Gør du en lille historie nu? Det kan, vi starter historietiden i med uh. en, en hyggestund. stund. det bliver spændende. Øhm, jeg startede simpelthen i Kolga Canyon, som ligger i Peru. Ja. Øhm, hvor jeg har skrevet, at vi befinder os i en oase. Fordi det, det sted, vi bor hed Oasis Sangal Lodge. Øhm, og der skrev jeg den 27. september 2014 klokken... 2041. <laughs> jeg <får t> har <laughs> skrevet simpelthen også lige ned, hvornår jeg skrev. Det er også meget sjovt sådan at kigge. Men så har man også rigtig kigge tilbage. På. Nu kan vi ja, lige nødvendigt. prøve at få det ind i vores det. indre blik. For tre år siden, ja. to halvt år siden. Øhm, jeg skriver sådan her. Jeg skriver i lyset fra et lys, der snart brænder ud. Jeg har ind i en sexpray og håber, det forhindrer mit ansigt i at være plastret til med myggestik i morgen tidlig. Og måske det også kunne holde andre dyr væk, som for eksempel æderkopper og skorpioner. For at komme til denne skønne, meget primitiv oasis, er vi gået 18 km op og ned af bjergsiderne i Kolka Canyon. 7 timer cirka. En utrolig smuk tur, men også forholdsvis hård for ben og fødder. Vi bookede en tre-dages tur, øh, men selvfølgelig gik alt ikke helt som planlagt. <laughs> Sådan går det jo gerne. Yeah. Øhm, og Vi endte med øh, en gruppe, der er på to-dages tur, så den strækning, vi har gået i dag, skulle være fordelt på dag 1 og 2 i tre-dages turen. Men fint nok, nu har vi hele dagen i morgen til at slappe af og nyde vejret ved poolen, og ikke mindst fejre vores et måneds dag. Med at rejse, skal det lige sige. <laughs> Jeg sted med, med en god veninde. Um, det har været en skøn dag, dog med alt for kale guide. Men sød australsk fyr, der fortalte os, hvad vi skal spise af frisk frugt, når vi kommer til Australien. Og også et par fra Schweiz, der også var rigtig søde. Vi har set de store kondorer i dag, dog på vis afstand, men det var stadig fantastisk. Jeg skrev ikke i går, selvom jeg gerne ville have skrevet om, hvor dejlig en by og er, er. Men jeg havde pakket bogen ned til turen, og ville for det andet også gerne sove, for vi skulle op kvart i tre i morges. Mm, sådan så var min den. dag. <laughs> 27. september 2014. Kan du mærke det? Ja, det er lidt, altså, det er lidt specielt at læse ja. højt, ikke? Fordi jo jo. Mm. Hvorfor har man egentlig skrevet det ned i første omgang? Men... Ja. og hvad tænkte man, man skulle bruge det til? Ja, ja. ja sådan... præcis. Men... Men det er også lidt hyggeligt. Mm. Også lidt det der, jeg elskede introen. Det var, jeg, jeg sidder, sidder her sidde. i, i et eller andet nedbrændt. Men noget, her, jeg har tænkt ja. om, jeg synes også er fedt ved dagbøger, sådan at læse dem, læse dem igen, det er også den sindsstemning, man var i, eller den, Nemlig. den opfattelse af at, uh, sådan det, man lavede. Det synes jeg godt, man kan sådan bruge eller lære noget af at komme tilbage Helt sikkert. I, fordi man ja, det har ja. glemt. Når jeg sådan var jeg også, eller man skal sige. Ja, præcis. Og altså, da jeg kiggede igennem nu her, inden vi skulle optage den her podcast, så det er det ja. også sådan, wow, hvor, altså, hvor var man bare sådan, Fri og mm. glad og yeah, yeah. tosset i yeah, yeah. hovedet. Og sådan man troede, ikke, man kunne alting. Ja, og man tænkte ikke en eneste fornuftig tanke. <laughs> Men det er også, altså, det er også lidt altså, fantastisk, fordi der er jo også mange af de der ting, man alligevel også glemmer. Tænker jeg. Altså, der er jo Helt nogle sikkert. af de der ting, som man, mm. man tænker på de store ting, når man tænker tilbage. Men det, man nogle gange måske så netop har skrevet ned, det er jo det der med, når ja, så var der også mødt vi ham der, mm. der lige, lige stod der. Og det kan man måske ikke lige huske, når man så tænker... Mm. Spray. Men det er sjovt, fordi når jeg så læser det højt nu, og der, lige på næste side, så slutter jeg også lige af med, så er begyndt at flakke. Det er rart, man kan høre koldgefloden udenfor. Halvdelen af vores hytte er lavet af bambuspind, der ikke lige sidder tæt. Så kan jeg kan godt huske den der fornemmelse mm. af at ja, krybe ned der. i min lille lagenpose med myggespray og sådan tænke, Der er så mange dyr her. Ja, Men ja, okay. ja. Jeg har googlet med det, og vi ja, ja, har kunnet ja. serienlys. Og der er ikke sådan. Altså, det var sådan noget, man skulle ned mod floden for at komme på sådan en spændt toilet og Ej. man, altså, og man ja. tænker sådan, det er også det, der er lidt sjovt, når man så kommer tilbage, altså både også bare det at høre dit, fordi så kan man mm. måske ikke genkende til en anden oplevelse, man har haft, men Præcis. det der med, at man tænker, hvordan var det lige, at jeg egentlig også bare kunne synes, det var egentlig bare fedt, det og det var bare en uh, god oplevelse, mm. hvor man ja. så tænker tilbage, hvis jeg skulle ligge der nu, jeg ville da bare gerne hjemme i min varme seng med alt. <laughs> okay. Ja, ja, mm. og men det var bare, bare en helt anden, et helt andet sted. Ja, yeah. ja. Yeah det er sjovt. Hvad? Mm. Du sagde, at I havde været... Nu bare for lige at runde lidt med Peru og hvad det var. I havde set et eller andet, men kun i horisonten, eller hvad Nå, det var? Øh, kondor. Ja. Det er øh, sådan en kæmpe fugl. Nå, for fanden. Øh, det største vingefang, tror jeg. Nu kan jeg selvføl øh, selvfølgelig har jeg ikke lige skrevet faxene Nej, Ej, nej. <laughs> <laughs> nej, men... Det var fordi, jeg troede, du var et eller andet naturhalløj eller sådan noget. Ja, der der ja. er min... Øh, men det er Dr. sådan en kæmpe, kæmpe stor pool, som man kan se der i Kolka Canyon. Okay. Øhm, som er egentlig ret fascinerende, de lever der på klippeskroningerne. Og så er de sådan, det er egentlig en meget sød, meget smuk øh, historie om dem. Det er, at de, sådan, de finder en partner for livet. Ja. Og hvis deres mand eller kone dør, så flyver de sådan vanvittigt højt op i luften. Og så styrte styrkdykker de jeg begår selvmord. Nej. Ja, det er sådan skørt. Jeg tror, jeg sammenligner dem wow. lidt med sådan en phønix. Ja. <laughs> I mit højpatter <Harry> hjerte. I mit højpatter hjerte. Det er præcis. Ja, det var vildt. Det kan være, du har en, ja. øh, en dag, du vil tage med tilbage til. Ja. Jo. Det er i hvert fald sjovt. Men det her, det er faktisk ikke en dag. Det er fordi, at øh, jeg er taget på højskole efter at jeg blev færdig med gymnasiet i 2012. Og den højskole havde valgt, fordi vi skulle rejse. Og vi skulle til Burma en hel måned. Øhm, og det her, det er lidt af mine mange bekymringer, som ofte kommer ned i min dagbog, når jeg, jeg skriver dagbog. Ja. Og jeg lader ikke helt mærke til det, når jeg skrev, men når jeg så har læst det igen, så kan jeg godt se, at, at jeg er pænt negativ. Nogle gange kommer det lige sådan ind til sidst, bare lige for at være positiv, så er, jeg, så er Marie også meget sød. Eller sådan, er noget <laughs> men så har det måske ned på papir, og så behøver du ikke ja, tænke mere over tror, det. jeg tror, det var lidt sådan, jeg brugte ja, men det nogle gange. I smart. hvert fald, så øh, har jeg mange bekymringer om at skulle bøge med. Og det er store bekymringer, I kan høre her. Øh, er sted lige om lidt hedder den. Jeg har ikke lige skrevet, hvad det var, desværre. Øhm, okay. Øh, øh, ja, okay. Jeg ved ikke, om jeg skal tage mine shorts på. Nej, med. Fordi de er ret korte. Så jeg skal blive nødt til at finde noget stof, øh, der går ned over knæene, som jeg kan bruge øh, indenunder de her shorts. Øh, jeg har virkelig meget medicin med. Specielt diarrémedicin og penicillin og hovedpinepiller. Jeg ved ikke helt, om man skal have noget rundt om sin taske, så den ikke hænger fast i noget under flyveturen. Og jeg håber, at mine sko er okay, og at jeg ikke får for mange væbler. Det var meget et stort bekymring, jeg havde. Øhm, jeg glæder mig til at prøve at komme ud og få taget nogle billeder af det beomæssiske folk. Jeg håber, at jeg har energi hver dag. Jeg tror, jeg må tage en bog med. Men jeg er bange for, at min taske kommer til at være rigtig træt og slippe rundt på. Det, jeg var glad for i sommer, det, jeg var for i sommers, da jeg backpackede, og min kondisko. Øh, men de får varme at tage med, så det går jeg ikke. Så jeg tager klipklammer med. <laughs> øhm, jeg, vil, vil, vil. Ja. <laughs> jeg vil, vil, vil... Ja. Jeg vil, vil, øh, vil snart sidde i flyveren og slappe af og være sted. <laughs> så det var sådan... Og jeg elsker den der. Det er fordi, man kan også godt bare genkende til de der ja, følelser. Ja. Det der med, det store valg, når man skal mm, pakke, altså, ja. det, så, så kan man slet ikke overskue det, man tænker... Skal jeg have det med? Skal ja. jeg have det med? Og når man er der, så er det sådan fucking præcis. lige meget. Og især, ja, ja. især netop, netop den sidste sætning, kan jeg virkelig relatere til. Fordi man er bare sådan, tager mig nu bare ja. til den flyver, hmm. hvor alt... Altså hvor jeg ikke, sådan, så er det ligesom er jeg pakket, har, og så kan jeg ikke gøre præcis. noget. Præcis, det er ja. jeg har glemt de der fucking kondisko, som jeg ønsker. Ja, fordi når jeg først sidder i flyet, ja, ja. så er alting lige meget, at jeg kan ikke ja. gøre noget ved det. Man ønsker ja. sig bare frem ja. til det tidspunkt. Var det så godt med klipklapper? Det var rigtig godt med klipklapper. Det var i hvert fald det eneste, jeg havde med. Så sådan. der var kun klip. Jeg fik heldigvis ingen vabler. Jeg ja, kan ikke indgælde huske, at synes også, jeg synes... Det er godt klaret at tage at til Burma, og så kun gå i klipklapper. Ja, ja. ja, det var faktisk det eneste, vi brugte. Men vi var heller ikke sådan rigtig ude at og sådan noget. Det var mest interviews og... No, altså, hvad sådan... var det for noget, I jamen, var på? Jamen, det var øh, med Kro... på Krohåb Højskole, der har de sådan en linje, der hedder Verden brænder, så vi var i Burma for ja. at undersøge, hvordan de var gået fra... Øh, øh, ja, hvordan, hvordan deres demokrati nu fungerede, hvor de havde haft det her... Ja, nu kan jeg ikke engang huske, hvad det sådan lige hedder, men før i tiden, der havde de... Øh, ja, militærstyre. Ja. ja. ja. Øhm, så vi var ude og snakke med en masse journalister og til en masse møder og, og mange spændende ting. Ja. Øhm, men vi fik også sådan... Jeg synes også, vi fik lov at møde den bødmæssiske kultur. Vi var blandt andet... Vi boede hjemme ved en familie i nogle dage, hvor vi også... Øhm, ja, hjalp dem med at have en hverdag osv. Så, så vi kom ret godt ind under kulturen sådan... Nogle gange og så altså andre gange var det mit interview. Ja. Men man kan sige, der er også, det er også en anden måde, man, at altså man kan selvfølgelig sige alt det der interview halløj, det er måske ikke, altså det er en del af kulturen. Mm. Men man, det der med at være der for at undersøge sådan noget, mm. så er man heller ikke hele tiden måske så meget fra sted til sted til sted, mm. til oplevelse til vilde mm. oplevelse. Nej. Og så kommer man måske rent faktisk endnu mere ind under huden på netop mm. befolkningen og den ja. del af det, for når man rejser rundt, eller så er det jo meget det der med, at man skal hen til det. Ja, som er, er turist, øh, ja, en eller anden guide. Meget det meget jeg går det skal med at tænke flot. over, hvor man skal hen. Ja, præcis. Ja. Så på den måde er det jo også en anden form for oplevelse. Ja, ja. helt sikkert. Det er i hvert fald rigtig spændende. Nå, men øhm, det var godt. Men ja, jeg, har, altså sådan, jeg har ikke gjort mig så med at skrive pænt i min dagbog. Det, er, det har været sådan et sted, hvor der lige kunne få, jeg kunne få afløb. for. ja. ja. <laughs> det er da også <laughs> meget godt. Men, en, men, øh, ja. har du en Har du en ny episode i dag? En ny dag. Øhm, jeg har fundet en dag frem, Mm. Som lidt af et tråd med, fordi jeg åbenbart kredser meget om de her myg. Og myggespray. <laughs> Der er myggespray igen. Og virkelig, Hvor meget og myggespray brugte du på den utroligt, tur? Utroligt, utroligt meget. Og, og Det var den dyreste post på dig <laughs> og, og solcreme. Og jeg solcreme. Er bare blev rød. Ja. En, ja. Øhm, men jeg skriver her i Santa Teresa, som er, jeg ved ikke knap at kalde en en by. Og jeg har også bare skrevet et hostel, fordi mm. det havde ikke noget navn, det der no. hostel. Det Hvor er vi henne? Vi er stadig i ja men efter vores kolde canyon Tour Vi er på vej til... et månedsdagen. Ja, et månedsdagen med <laughs> ja. Æm, Vi er simpelthen på vej til Machu Picchu her. Uh. På en fire dages jungle trek Og når vi lige også skal give lytterne lidt med, så ja. kan jeg virkelig anbefale det. Ja. Ja, men det kan vi måske også lige Machu Picchu, er det ikke efter. den der høje... Hvidunder... Høje... Ja, must-see-agtige Must ting, ja, tænker for du? Ja, for pokker. Ja. Hypen er, the hype is real. The hype is real. Okay. Absolut. Og det der med at gøre en tur ud af det, inden man når der dertil, ja. synes jeg virkelig også, jeg vil anbefale. Fordi vi var et sted i fire dage, og når man så kommer der til, så er det sådan, det er meget mere storslået. Det er sådan, man når målet. Det er, ja. der, der er vildt. Ja, så og det... den sidste dag, da vi skulle vandre den sidste dag for at komme derop, så gik vi sådan hele vejen rundt om den gamle ruinby så vi kunne sådan se den fra, og det var sådan, wow, vi nærmer os det var sådan helt eventyrligt ej, vildt. så det vil jeg virkelig anbefale ikke klip klipklapper dog ej for pokker <laughs> <laughs> selvom det var varmt nok til det <laughs> Æm, men jeg kan lige læse op her fra 7. oktober 2014 ja. Min ben og arme er dækket af myggestik og andre bid. blandt andet også et par bistik peruvianske bier, vel at mærke utroligt ubehageligt men at trekke og være sted er det hele værd. Nu er det min tur til at komme i bad. Så holdt jeg så lige en lille pause. Koldt, <laughs> koldt, koldt kold bad. Men så lægger der tiltrængt efter 6 timers vandring i dag. Klimaet har været så varmt, øh, så jeg har svedt utrolig meget. Selvom selve vandringen faktisk foregik i et nogenlunde ret roligt tempo. Indskydelse. Det her hostel er helt nybygget og bart med luksus. Kaver og jeg har eget værelse og badeværelse og lige nu hører vi det luminius, og jeg spiser majs-gigante- indkak-korlen. <laughs> er store majssnæk-ting. Vi har ikke haft eget væretid siden Puno, en anden by ja. øh, i Peru, på nær i Colca Canyon-hytten, som vi lige ja. snakkede om før. En del af turen i dag gik vi på ægte, gammel indkastig. Det er vildt at tænke på, at de for hundrede år siden byggede trin og dire til de stier og gik på dem, som vi gik på dem i dag. Vi gik fra vi gik fra djungle, til Cloud Forest, og gik forbi masservis af frugttræer. Bananer, mango, mandariner, avocadoer, og også kaffebønder og kakao. Marco, vores guide, fortalte os om de forskellige lokale produkter. Der er blandt andet en frugt fra et træ, og det i det bruger de til kosmetik. Så Marco malede os alle sammen i hovedet med det. Øh, maden har været rigtig god igen i dag. Det gik jeg også rigtig meget op i <laughs> for min rejse. Øh, wow, mine myggestikker store. En tennisbold på baglåret. Oh, mm -hmm. så, oh, så stor var det. Det var virkelig hævet. Æ, efter frokost skulle vi over en spændende træhængebro. Og lidt efter med kabelkar. Og det har jeg skrevet situationstegn. Cita for kabelkar det lyder som sådan en eller anden skilift eller sådan noget. Nå, jeg skulle lige til at sige, at ja, det er ikke sådan noget. Nej, det var det ikke. Ja. <laughs> det, var, det skrev jeg her. Det var en metalramme med brædder i bunden. Mm -hmm. Hvor to, to personer lige akkurat kunne sidde i stilling og så ellers blive fjæret ud og afsted øh, over på den anden side af floden, hvor Nej. der så stod en anden og træk en ja. i land. Det. Uh. Det, var, det var ganske interessant. <laughs> øhm, generelt nogle spændende steder, vi gik. Øh, blandt andet også på indkastien, hvor vi skulle gå helt op ad bjergssiden på højre hånd, for på venstre hånd var klippeskråningen 700 meter lodret ned. What? En smal sti, de fik lavet de indkærer. Så, <laughs> så flot en udsigt, vi også havde. Det er virkelig til at forstå når man går sådan en rute, at indkærne at skuder var naturen, med solen som far og pachamama, altså moder jord, som mor. Det er storslået. Dagens vandretur endte i Hot Springs. Så lækkert for de brugte muskler, og dejligt at starte med at gå under den kolde bruser med de trætte muskler. Det var faktisk det. Det var det. Mm. Bortset fra jeg lige knyter en kommentar til, at jeg nu vil pakke sammen og sove, så jeg frisk til i morgen tidlig. Uh, jeg glæder mig, så har jeg Sådan. Jeg håber ikke, at jeg vågner ved, at jeg kører mig selv over hele kroppen, som jeg gjorde sidste nat. Awww. Så tilbage til myggestikene. <laughs> et stort myggestik, du ja. Man skal også have et eller andet at bekymre sig om. Det er yes. Så det bliver altid det værste, man lige kan finde. <laughs> og så bliver det det kæmpestore problem. Og i virkeligheden <laughs> er man bare i gang med sit livs eventyr, ja. og man kan bare gå op i de der små... Ja, yeah, det er men samtidig Men samtidig, altså, jeg vil sige, at den var da okay positivt positiv. Ja, jeg synes jeg så jeg du klarer det godt med at være ret rimelig... overpositiv. Okay, jeg tror egentlig, jeg, jeg var ret du er også meget med reflekteret med. over stedet, ja. du er ja, faktisk. Ja. Ja. Det var rimelig vildt. Altså, jeg kan lige forestille mig der at gå der på den der skråning, hold kæft, man skulle lønne op op <laughs> ja. imod skråningen, bare for ikke at være ved at falde ned og, og ved, bare have ondt i altså, hele kroppen af skræk. Man tænker bare sådan lidt, om de har været sådan det ved ikke, halvt så brede som os eller, eller andet. Altså jeg, jeg tror, de har været mindre Mindre mennesker, ikke? Jo. Fordi, ja, der er i hvert fald heller ikke noget, der ligesom hedder hegn. Fordi de er jo bare hugget ind i klippen. Så man vælger jo ikke lige at bruge Men de gad ikke. på ikke. Altså Du kan hegn. også tænke på, de, det gad de sgu ikke mere. Altså Når de lige kunne gå der, så gad de <laughs> altså heller ikke mere. Nej. Det, var, det var rigeligt. Det var et, rigeligt arbejde. Så havde man det kan man måske luk. godt forstå. Altså, Absolut. Når man tænker over det. Ja. Yeah. Men det, det lyder da. Aldeles flot og fedt. Mm -hmm. Fik I spise nogle avocadoer og mærkelige frugt på vejen så? Vi samlede faktisk nogle advokater op, fordi vi gik forbi sådan et træ, hvor der bare var faldet helt vildt mange ned. Jeg forestiller mig at de er kæmpe store og Ej, det er ja, meget er, bedre eller Jeg tror næsten, jeg tænker over og... hvordan sådan der avokado træt ud. Det er sådan det, det, det træ. <laughs> det er jo meget. Ja, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke engang huske hvordan træet tilder, det ser ud, men vi kom i hvert fald forbi sådan et kæmpe stort træ hvor der bare var faldet avokado ned, jeg stod bare og kiggede sådan, åh, de koster bare sådan 24 kroner yeah. for tre. Ja, vi <laughs> ja, ja. tager dem med hjem, vi tjener penge på det her, vi sender dem hjem. <laughs> jeg var bare sådan, what, her ligger I bare og råden, eller sådan, yeah. det var helt vanvittigt. Mm. Og det er sådan, generelt var vi der lige i avokado-sæsonen, der i Sydamerika, mm. vi fik også bare sådan, jeg skulle til at sige noget, man rent faktisk at blive træt af avocado. Nej, det, det, det, <laughs> det kan man ikke på en SU herhjemme. Nej, det kan man ikke. Men det tror jeg heller ikke at jeg kan. Nej, det vi er fik... godt bare, også, bare så godt til alt. Ja, vi fik kastet god kamolie i nakken. Så Ej, oh my over god, det hele. Ja. Vi spiser også utroligt meget mexicansk, selvom vi ikke var i Mexico, men ja. det var de meget gode til al Men var det så bedre mexicansk? Altså nu vil jeg sige, at jeg synes at vi har hørt i nogle af de andre programmer at at når man så rent faktisk er i Mexico, så er det ikke sikkert at man synes Nej. det er det fedeste alligevel. Nej. Det der vi forbinder med mexicansk. Det er i hvert fald det er jo noget andet i Mexico selvfølgelig. Så de har ja. også deres tolkninger af det. Ja. Og især altså, sådan, Olivia og peru, som også bare er fattige og lande. Så ja. altså, hold fast med, der er bare kartofler og ris og pasta i alt. Og så ja. knap så meget af alt det andet. Ja. <laughs> Fordi ja. det ved jeg ikke, det kan de skaffe billigt ja. eller eller andet. Ja. Det er også forståeligt nok. De ja. skal også have noget energi, de mennesker der. Ja, lige præcis. Ja. Skal jeg, øh, Det her det er bare en anden... Altså jeg... Skal jeg læse lidt op øh, af ja. min dag Ja, prøv det. Hvor ja. okay. er det. vi kommet hen her? Jamen, vi er nemlig kommet til 2013, hvor øh, jeg er taget på skoleskibet. Okay. Ja, og øh, det er ikke altid, at jeg synes, jeg blev behandlet lige retfærdigt på det skoleskib heller. Nej. <laughs> Så, <laughs> det og der var, der var rigtig mange regler, som jeg absolut synes var mega åndsvage. Og sådan, også fordi, jeg havde jo haft sabbat så jeg vidste jo bare godt, hvad verden handlede om. Ja, ja. <laughs> Overhovedet ikke. <laughs> ja. Men i hvert fald... Men det slog mig øh, også som et sted, hvor der måske også er mange regler. Altså, der var rigtig mange regler. Ja. Men mange af dem, altså, hvis jeg havde... Hvis de havde ja. I dag er jeg måske lidt mere... Okay. Sådan lidt mere rummelig, tror jeg, ja, håber jeg, ja. i hvert fald. Men det er også utroligt, hvor, hvor klog man selv kunne synes, man var. Ja, ja, amen, mm. altså, men Man, kan man sige, kunne, man jo kunne også bedre tillade sig, i sådan en dagbogsformat, kan man også lidt bedre tillade ja, ja, ja. sig ikke at tænke over, hvad ja. alle andre tænker over det, man skriver. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og ja, med det sagt, så læser jeg op fra en dag. Det var den 18. 7. 2013, hvor jeg synes, at, øh, at jeg blev snydt for grillet pølser. Jeg ja, elsker, det. Øhm, ja. I dag tog vi til Knuttenborg mega stenet. <laughs> øhm, men nu har jeg det godt. Blev dog snydt for grill, mens hele besætningen gik forbi for at æde pølser og drikke øl, efter at de havde givet os cirka fem forskellige ordre på, hvad vi skulle samtidig. Med at, øh, samtidig med at give os skylden for, at, at vi var sure og forvirrede. Øhm, ja. Og så fortæller jeg lige noget om personerne, jeg lige måske undlader at... <laughs> så fortælle alt for meget bare om. Bare en name drop. Alle ja. <laughs> men i hvert fald, så var jeg slet ikke tilfreds med at blive snydt for de her, de her grill. Det endte faktisk med, at, at, ja, at vi jo selvfølgelig også fik grill. Og stand up og alt muligt. Det var bare, fordi det var vores tur til at have vagten. Men, øh, men, men det var ikke jorden lige nej, på det lige på tidspunkt. det givende tidspunkt, så synes jeg virkelig, at det var sådan noget, at de kunne drikke øl op for pølser. Ja. Det kan jeg da godt forstå. Ja. Man kan altid lige drikke en øl og spise en pølse. Ja. Men det eller dagen efter i hvert fald, der tror jeg nok, at jeg var lidt gladere, så vidt jeg kan se her. Jeg prøver lige at læse det op. Øh, 21. i 7. Nå okay, et par dage efter. Øh, vi var op klokken 4 på vagt øh, om morgenen. Øh, vi så solen stå op, mens vi sejlede kun for sejl. Eller i hvert fald mange sejl. <laughs> for første gang på dette tog. Det var lidt fantastisk at se morgengrydet oppe fra mesterne. Øhm, det har været en god dag i dag, og lang. Øh, vi har stået sejl, og lært om hygge egne, og, og lidt mere om sejl. Og så har vi også sat sejl. <løk> og så har vi haft mæssmøde. Vi har et rigtig godt mæss. Øhm, Hvad vil jeg det kan... sige? Ja. Jamen, et mæss er, sådan, at vi var delt ind i otte hold på skibet, hvor man havde sindssygt meget med sit hold at gøre. Det var dem, man satte sejl med. Man havde vagter med. Så. Jeg skulle også sige, at der er vel nogle vagtskifter, ja, lige som lige skal præcis. køre. Der var sådan kæmpe meget... altså sådan Der var så mange rutiner og alle sådan nogle ting. Så der var sådan halvdelen halvdel af båden, så jeg nærmest ikke. Fordi at, at de var op, når jeg sov. Ah. Så, så, så det der hold, man havde, det, det betød helt meget. Fordi det var det, man sådan var sammen med. Sejl familien. Ja, lige præcis. Meget en familie blev det, i hvert fald. Øhm, ja, og jeg var rigtig glad for dem. Så jeg til sidst skrevet ud i det blå så jeg skrevet sol og vind. Så det var en af, en af de lidt mere positive ja. dage ja. <laughs> i min dagbog. Og lige ved sluttet lige over, at solopgangen var lidt fantastisk. Ja. <laughs> jeg skulle nødig hvert i i for positive i min dagbog. Ej. Det var slet ikke det, den var meningen til. Nej, det var meningen til kritik. Det er løs af, løs det er stadig sjovt. Jeg um. ved ikke, skal vi have en, en oplæsning af en gæste? Ja, skal vi tage en, en lille gæstebog? Ja. Jeg mm. synes, jeg snakker for meget. Nå, det synes du. Nej, jeg synes, det er Du dejligt synes det er dejligt ikke, at, du synes, at jeg snakker nok. Eller Nej. Prøv. Det er første gang, jeg har hørt det måske. Har du en, øh, en dag? Altså, jeg har, jeg har en, øh, en lille, sjov historie her. Hvor, øh, hvad hedder det? Vi befinder os et sted i... Jeg tror, vi... Be, hvad, hvor er vi henne? Hvad hedder Jeg vi? tror, at vi... Jeg ved kun, at vi er på Lunas Castle Hostel. Okay. Og klokken er 20.47, <laughs> den 14. i anden. Det kan være, at vi kan gætte ud fra, hvad du læser. Vi, vi er. er et eller andet sted i enten Sydamerika eller Mellemamerika, kan jeg i hvert fald sige. Og here goes. Tilfældigheder bliver bare ved med at føre til tilfældigheder. Fik snakket med en hel del underlige mennesker til det såkaldte karneval, så ingen optog. Er blandt andet muligvis end på... El Anti-Friendzone's Facebook-side, på grund af en Valentine's Special-video, der skulle filmes. Det var to flinke drenge, og den ene kunne engelsk. Wow. Der var også en ældre mand med en bussemand i næsen, som følte, at han var vores bedste ven. Han tilbød os, at vi kunne bo i hans hus i El Salvador. Han var lidt svær at komme væk fra, men vores påskud var, at vi skulle hjem og i bad. Der var, slash er, så bare ikke noget vand på vores hostel i dag. Rimelig presset. Aftensmaden var en epic food fail. Et slattent øh, spejlæg og pommes fik det vildeste grineflip, da jeg så det. På vej hjem var vi til bryllup. Er ret overophedet og træt, hvilket man nok fornemmer på det, jeg skriver. I går fik vi for forresten øh, lokal specialitet af listen. Blendede fisk. Res, fiskerester dyppet i lime. Mums. <laughs> jeg har aldrig set så mange store røve samlet på et sted før. Mere om det senere. Adios. <laughs> det, nu bliver man sådan en hel nysgerrig. Nu er det helt mere om store røve senere. Ja. Spændende. Ja. Det er hyggeligt, lige med et lille indslag. Hun har næsten lavet sådan en, lavet den til, at, at der er andre, der læser den, siden hun lige laver sådan ja. en lille sidste, hvad er det, de hedder? en cliffhanger, ja. Ja, jeg mm. synes det godt nok også. Det var lidt spændende, <laughs> faktisk. Nu kan lige stå og bladre lidt videre mere. Ja, jeg kan faktisk uh, nu se... At øh, vi var i Panama City. Nå, uh, det var Karneval. faktisk lidt. Det var faktisk meget godt løbet. Karneval i Panama yeah. City. Øh, store røve, blandet fisk. og øh, Folk med bussemænd i næsen og yeah. Facebook-sider. Jeg synes, der er sket meget i den her historie. Absolut. Jeg synes faktisk, det var lidt sjovt. Men jeg kan da lige tage jer længere ned i Sydamerika så. Jamen, det synes jeg da, vi skal. Ja. Nu okay, når vi der, er der. Der sætter jeg faktisk... Øh min går er lidt på prøve. Mm. Nå nej, Panama er med Godt. Ja. Okay. <laughs> men vi tager <laughs> så, den, så godt. Men lidt længere ned i syd. Ja, det er jo så Amerika, rigtigt. nemlig. Øhm, jeg har skrevet det her, det, det er ret det... sanseagtigt. Jeg mm. har forsøgt. Okay, jeg lukker øhm, lige øjnene, selvfølgelig. Ja, prøv prøv lige at den lidt. Ej, jeg, jeg kan i hvert fald huske nu, øh, hvornår jeg skrev det, og det var en af de sidste dage faktisk i Sydamerika, inden vi tog videre til Los Angeles, og derefter Australien. Oh, det er Så også jeg lidt var en... lidt... Jeg var lidt føleren. Ja. Jeg var lidt, Nu skal jeg vi sat... til civilisation. Ja, og jeg satte stor pris på Peru lige pludselig, selvom man også mm. nogle gange havde hadet øh, alle de der måder, man sådan ikke kan kommunikere med folk på, fordi man ikke snakker spansk og ja. alle de der problemer. Vil du kalde det din uh, Peru-kærlighedserklæring? Jamen, måske er det egentlig faktisk bare en kærlighedserklæring til et peruviansk marked lækkert. Mm. Og boliviansk for den sags skyld. De mindede lidt om hinanden, uh, og vi var i begge lande lige efter hinanden, så det flyder også lidt sammen. Ja, hvor mig, tror jeg. Men I kan da lige høre min mm -hmm. beskrivelse her. Yes. Jeg sidder i Cusco på San Francisco Plaza kl. 11 om formiddagen den 14. oktober 2014. Ja. At gå gennem et peruviansk marked bolivia boliviansk også for den sags skyld er en speciel oplevelse. San Pedro-markedet her i Cusco er et af dem. Kakao ligger med influenza i sengen, så jeg er lige gået gennem markedet alene. Alene. Den store oplevelse er alle de forskellige sanseindtryk. Et øjeblik dufter det af kakaobønder eller kaffebønder. Det næste rynkes næsen af den rådnende lugt, af kød i alle afskygninger, der ikke er til at tage fejl af. Levende såvel som døde, afpillede frøer springer i øjnene, stærkt efterfuldt af jordbærens røde farve og striksvætrenes mønstre. De rynkede gamle damer i deres forklæder kaster ord som Amiga og mamita efter en, med et stort smil og klar til at sælge alle dagens timer. Bortset fra selvfølgelig, når der er frokostpause, så må en pind foran den lille bæk signalere, at man kan vende tilbage senere. Markedet er fuld af liv, farver, dufte, indtryk. Man skal passe på, hvor man træder. Jeg købte en mango igen i dag. Jeg vil gerne have en svætter, der er lige så pæn som kaos. Jeg så en flot blå hat i dag, men købte den ikke. Jeg glæder mig til, at vi skal på citytur her i eftermiddag og være lidt turist igen. Selvom det nu også er en herlig følelse at have været så lang tid i Peru, at det er knap så gringo-agtigt at være mig. Jeg sidder forresten på en trappe foran en kirke sammen med en flok handicappede børn på tur. Sjænden syn. Her er fest og musik og per peruvianere i nationaldrektere. Ej, det var hyggeligt. Mm. En lille... En lille sense, ja. de ture, Det var både sige. hyggeligt og klamt, og lidt <laughs> og jamen, det var, Der var altså, noget med noget rød kød og nogle frøer, jeg ikke helt kunne ja. ar arbejde med, i min øh, ellers så hyggelige tur det marked. Men det er i hvert fald for mig, nu ved jeg selvfølgelig ikke, men jeg tror, jeg kunne forestille mig, hvis man har været i sådan sydamerikansk syd marked, så kan man måske godt nægge genkende til de her ting, mm. fordi det minder meget om hinanden mange steder. Mm. Alt det her med, øh, at at de blander det så meget, ikke? Altså, det, det er bare kæmpe store slagtede kohuder, der ligger lige ved siden af frisk frugt og grøntsager, og altså, de har afdelinger, og ja, ja. prøver at være sådan ordentlige med det, men de har jo bare alt ja. indenunder sådan et halvtag, ikke? I sådan en tag, ikke? Men det er også det der med, altså, man, man tænker også, det er utroligt, altså, fordi når jeg så er sådan et sted, også bare, nu har jeg ikke prøvet at være i Sydamerika, eller noget, men også bare, når jeg da jeg gik rundt i Hongkong for eksempel, og man yeah. kigger på de der boder og sådan og man tænker, hvordan kan de spise det, uden at blive dårlige? Og kan jeg overhovedet spise det, uden at blive dårligt yeah. Og man kan sige, der er selvfølgelig også forskel, for hvis man er vant til at spise det, så kan man bedre, end hvis man ikke er. Men man tænker, kan kroppen virkelig godt yeah. klare det der? Fordi når man går forbi, og det lugter, så tænker man bare, at ej. Jeg vil sige, det var heller ikke meget, vi, vi brugt kødboderne. Fordi det var, vi var jo ikke i stand til at tilberede det selv bagefter. Vi havde jo ikke noget at Nej. på. Men holdt fast, vi købte meget af frugt og grøntsager, ja, ja. som hmm. vi tog med i solen på en bænk og spiste. Man kan jo heller ikke, hvis man er der, så er man der Man kan jo ja, ikke gå ja. der og sige, Ej, kan jeg man kan kun ikke. købe... Uh... Nej. Men jeg synes næsten det var noget af det hyggeligste begyndte. på sådan markedet marked, det, altså vi var egentlig også vi har ret lang tid i Cusco faktisk samlet, Også fordi det var derfra, vi tog den der fire dages øh, jungletur til mm. Machu Picchu. Så vi var der både før det og efter det. Ja. Og, og det her San Pedro-marked, som jeg beskriver her, vi var der så mange gange, at vi næsten følte at vi begynder at blive lidt sådan venner med de der ja, små ja. små damer. <laughs> ja, de Ej, det er bare og var sådan lidt. Og prøvede at sige op for eller sådan godt mm. tilbud. Og, og sådan, at man, det er også det, jeg skriver, at at jeg føler mig knap så gringo-agtig. Ja. Fordi ellers så kalder de meget en gringo sådan lidt... det er jo også det, vi talte med ja, ja, sådan lidt et træls. Egentlig lidt et, et fyord okay. omkring turister, men sagt på en sød måde tit også. Ja. Um, at man sådan... Al, alle de hvide, der render rundt i de der striksvedre, som bare får mm. os til at ligne kæmpe <laughs> virkelig, virkelig turist, turister. Fik du nogensinde købt den blå hat? Nej, jeg købte ikke den blå hat. Og jeg har endda... Utroligt nok glemt hvordan det så ud, men jeg kan huske at jeg var helt forelsket i den. Den faktisk blev der det noget for dig. Jeg fik den ikke købt, men jeg fik ja. til gengæld en flot en flot sweater ligesom Emil Hens. Jeg skulle til at sige, <laughs> kan, men der er også bare nogle ting der kun er pæne, når man er sted. Ja, så altså, det er sådan ej, noget, så, når man altså. kommer hjem, så lige man, man bare et eller andet noget der er løgn. når man tænker bare hvordan kan jeg nogensinde jeg synes det er ja. pænt, men så var det noget sådan, folk gjorde ja, ja. og, og især, så når man så, er, er stået sammen med bare, sin Ja, præcis. Særligt, hvis man er stået sammen i en gruppe eller med sine venner eller veninder. Ja, fordi ja, så bliver man lige enig om, at den er egentlig flot, den her. Nu ja, går vi ja, i det, og så kommet hjem. Det er, det er en ting, og så kommer ja. man hjem, og så tænker man, at det, altså, det kan jeg da ikke have på. Men det især jeg. De, her, altså, de her frøer kan jeg bare huske så tydeligt. Jeg synes, det var så makabert, fordi man går forbi, og så var der sådan en spand med vand i, med levende frøer, og så var der sådan en skammel, hvor der stod en spand, med sådan afpilede, tørrede frøer. Jeg var sådan, altså... Tag i eller hvad? Er det sådan, de lige kan kigge op til dem? Sådan Det er min tur lige om lidt. Eller sådan, det er så som akabert ud, at man sætter øh, dem ved siden af hinanden. i de dem så, eller hvad? Jamen, jeg tror, det er sådan noget tørrede frøer... Jeg tror egentlig også, man gør det i Vietnam og andre steder. Mm. Det er sådan Hvis man stejrer det, det i en masse olie, så tror jeg egentlig, det er ret lækkert. Sådan Nå. lidt crispy chips-agtige ting. Nå. Ja, det kunne jeg lige prøve. Jeg tror ikke, det er noget for mig... Okay. Det ved man aldrig. Nej, man skal også være åben over for speciali lokale specialiteter som f.eks. det blandede fiskør det der. Ja. Har du en en gæstehistorie mere? Jamen jeg skal lige se skal her, hvad jeg skal skrive lidt, lidt med det. Det, det, det skal være det, det kan være lidt op til jer. Marina, har du et eller andet du er af med? Mm, altså, jeg har, altså jeg har jeg har en en lille historie om mit førstehåndsindtryk øh, da jeg flyttede til Berlin. Mm. Hvor at, øh, at jeg tænkte, det faktisk ville være nemmere at være stum. det tænker. Jeg tænkte, at øh, <laughs> nogle gange så havde stumme mennesker det lidt nemmere. <laughs> det den fint. synes jeg faktisk, vi skal tage. Ja. Det lyder som en dejlig historie. Øh, jeg har skrevet den 31. Det er sådan lidt tankerne omkring øh, tankerne, inden man flytter et sted hen, hvor man ved, at man skal være i lang tid, ja. tror jeg. Øh, så de er heller ikke nødvendigvis mega positive, men jeg prøver virkelig her. Okay. Den 31. 1. 2013. Eller faktisk 1. 2. 2013. Ja, Nå. jeg har åbenbart lige skrevet to dage. Øh, førstehånds indtryk hedder den. Jeg bliver lige nødt til at skrive det her på dansk. Det var, fordi jeg havde en meget ambitiøs øh, ambition om at skrive min dagbog på tysk. Okay. Ja, yeah. det skete ikke. Nej. Nej. <laughs> øh, lidt til sidst måske, men det var meget meget og og ikke så langt. Så jeg... ja. Nu går den i gang. Øh, har siddet og spist, fisket, rosiner op fra min mysli, på mit kæmpe værelse. Eller i hvert fald... Med 4-5 meter til loftet. Øh, der var en ubarn, der lige kørte forbi lejligheden, øh, som er vildt fed og stor, men tror ikke, de rydder særlig meget op øh, og gør særlig meget rent. Hmm. Og har måske ikke bedste sans for indretning. <laughs> og faktisk, eller, og dog er det faktisk ret hyggeligt, øh, Hvis bare lige der blev ryddet op, <laughs> vil det være super godt. <laughs> der, der kom lidt tysk. No. Personerne. Øh, to spanier og en fra Østrig. Øh, Romeren, øh, som virker vildt sød og magt øh, Østrigeren, øh, kommer hen mig og alt mit bagage. Det var så mega grænseoverskridende. Lige inden vi ankom, puha, øh, der var jeg nervøs. Jeg tror, at jeg er begyndt at få en form for angst for ikke at kunne snakke. Måske ville det faktisk være lettere bare at være stum. <laughs> Nå. No. Øh, men vi fik kørt gennem Berlin hen til området pa øh, Panco, hvor lejligheden ligger. Østrigeren Magda er vildt sød, men nok, men nok også øh, lidt vild tror jeg. Sådan tatueringsagtigt. <laughs> Nå, Magda. Typen. Og, og går i byenagtigt. <laughs> øhm, den ene spanier, <laughs> Silvia, dig, tror jeg, <laughs> ja, <det var. laughs> øhm, er ret stille, men lidt sur. Eller jeg ved det ikke. I hvert fald er hun ikke vildt interesseret. Hun virker meget ældre, men det er hun jo også. Hun er 27. <laughs> kan jeg ikke lige huske, hvad den sidste hedder? Øhm, jeg er meget træt. Men hun er helt vildt partyagtig. Og minder mig lidt om Trine. Hun er så sød. Det fortsættes på dansk. Og så ved jeg ikke lige, hvornår jeg har fortsat det. No. Jeg tror ikke, jeg har lige har fortsat det. Jeg har nok glemt, jeg har skrevet det. <laughs> <laughs> det er også lidt typisk, ikke? Jeg yeah. har også mange sætninger, hvor jeg skriver sådan, nej, det skriver jeg lige om senere, yeah. for nu skal jeg lige ud af bade eller noget ja, ja, ja, ja. Nu har jeg ikke lige tid mere. Okay. Ja, men det er rigtig sjovt. Jeg kan godt huske smagte og sådan den type, hun var. Hun var virkelig sej. Hun ville uddanne sig til glaspuster. Så mm. Altså den... hende, ville tatoveringsagtigt. Yeah. Ja. Som så, så også var partyagtig. <laughs> som, som også var mega partyagtig. Og illustriere. Kan jeg, godt lide, jeg kan godt lige, når man skriver eller sådan, når jeg læser det op, så kan jeg godt sådan tænke, har du virkelig været 19, da du skrev det? Ja. <laughs> det er lidt sjovt. Ja. Ja. Mm. Var de ældre der dig alle sammen, dem du boede med? Ja, det var de. De var, hvad hedder det, Magda var 22, og natalie, hun var 25, og Silvia jeg, jeg, jeg, ja, hun var 27 så, og så var der en fransk mand, der var fem. ja. Så okay, de var lidt så der var alligevel også lidt et spring. Ja, ja det, det er alligevel der. forskel på at være 19 og at være 25. Yes, ja. Ja. ja, de forstod jo slet ikke sådan hvad jeg, hvad jeg lavede. De var ja, sådan nej, Ej, hvorfor bruger du ikke med mor og far? <laughs> <laughs> Men det er altså stor forskel, synes jeg, ja, ja, på forskellige vi? lande. Ja, det er hvordan, er også forskellige kulturer altså. Der er kultur, er de altså magter, hun var ved at skrive et speciale i psykologi eller altså, sådan, de lavede noget andet andet lidt samtidigt. så. Ja. Det, ja. Og de har i concept, psykologi og ville være glasbude. Nej, no, nej, det var ikke Magte, det var Nå. Natalia hed hun. Jeg skulle lige til sin anden. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Ja. Men jeg vil egentlig gerne bare være glasbooster. Det <laughs> var vildt, langt. Ja. Jeg har faktisk hoppet frem ja. i tid. Mm. Øhm, fordi nu har det kun lige været sydamerik herfra. Men ja. jeg skrev faktisk også dagbord både i Los Angeles og Australien, og senere i forskellige lande i Asien. Sådan. I Australien var det sløvt, som jeg også snakkede om i starten. Der er um, altså også bare fuldt drøn på. Men jeg tror også bare, da jeg kiggede igennem... Det er min undskyldning, for ja. jeg ikke har skrevet <laughs> for, noget. <laughs> fordi du også var i Ørstræk. Ja. Men jeg, øhm, jeg kiggede også lidt igennem, og det er meget sådan... Hey, det var mega fedt, vi mødte ham her og hende her, og nu følges vi med dem. Og så drikker vi guen, og vi hyggede os, og så yeah. endte vi med at tage ud og drikke en øl. Og, og det, det er ikke lige frem sådan de helt store sansindtryk, eller nej, <laughs> noget, nej. der sådan var på spil der. Det var mere sådan... Mennesker, og... mennesker, tror jeg, og ja. øh, prøve at være en del af en backpacker-miljø på den mere vestlige måde. Ja. Mm. Æm, så jeg har faktisk hoppet frem til Cambodja nu. Sådan. Og vi er i Siem Jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt. Æm, det er den her andre by, der ligger lige ved Angkor Wat, det her kæmpe tempelkompleks. Ja. Æ, og vi bor på Blossoming. Romdur Lodge, hvilket jeg også lige vil anbefale. Jeg skulle så er lige nogen, sige, at det er Virkelig. Der var sådan nogle små... Øh, de der fodspad... Fo, Fodsbag... Fodsbagfisk. Oh, der er sådan ja. en øh, død hud. Ja. Mm, det ja, ja. var de bare i sådan en damm ud foran. Så <laughs> bare, også, ligesom så bare lige sætte fødderne ned. <laughs> Nå, Nå, mens ja. du venter. Bare lige sidde her og hyggeligt. Nå. Så det er faktisk, hvad jeg sidder der, mens jeg skriver. Det har jeg faktisk ikke lige skrevet noget om. Men det er i hvert fald om aftenen. Den 10. januar... Okay. 2015. 2015 er vi efter til nu Ja. Nå, så er vi i Kambodja. Vi landede i byen Reap i morges, og allerede i taxeturen fra lufthavnen blev jeg lidt forelsket i den her slags Asien. Det, det her virker truly Asia. Og det er faktisk lidt internt, at jeg skriver det, fordi vi havde lige været i Malaysia, hvor vi havde set et show hvor de blev ved med at synge Truly Asia og lave alt muligt mærkeligt dans. var sådan en lille smule freaked out. Og, øhm, men jeg er i hvert fald vild med den her slags Asien allerede på første dagen. Og når det så er sagt, så er det jo faktisk en vild turistet by. Og vi har allerede her til eftermiddag set flere turister, end vi gjorde på de fem dage, vi var i Kuching, som er en by på Borneo. Men det er faktisk helt rart, ikke at være så alene om at være anderledes. Nu må vi se om jeg mener det samme, efter at have slået med dem alle sammen ved templerne i morgen. Der er virkelig liv i den her by, på den vildt lækre måde. Tilpas til kaotisk, tilpas afslappet, tilpas anderledes, tilpas hyggelig. Vi gik igennem Old Market, hvor de sælger alt muligt lækkert, der igen får mig til at fortryde, at min taske allerede vejer 17-18 kilo. Mm. <laughs> Pop Street er fyldt med hyggelige barer og caféer, der næsten virker vestlige, og gaderne emmer og løfter om, hvad der kan ske, når mørket falder på. Vi spiste en lækker fried cashewnut ret til aftensmad. Jeg kan røbe, at de sidste to dage i blev brugt på tulleren rundt. Tulleren rundt? Så, ja. Vi så Hobitten og Taken 3 i biffen. <laughs> og jeg købte næsten et nyt objektiv til min kamera. Men så var ekspedienten lidt irriterende. Så vil jeg ikke købe det alligevel. <laughs> nu vil jeg kigge lidt på, hvad Ankurat har et byde på, og se, om der er et bestemt sted, det er smart at starte, hvis man gerne vil cykle rundt her. Vi har nemlig lejet en cykel for en dollar i morgen. Sådan. Ja. One jeg, dollar bike, det er noget, man kan forstå. Og det er virkelig utroligt også at tænke tilbage på, fordi nu er jeg sådan, hvad, hvorfor kunne du bedre lide den by, der var så mange turister, og man leder altid efter det der eksotiske, og man vil være ja, ja. alene, man ud til det lokale. Men jeg mm. kan egentlig godt huske, nu når jeg læser det, at vi var så glade for at komme til et sted, hvor de havde en ren café, altså det lyder underligt, men hvor man kunne gå ind. Der var Aircon, ja. og der var ikke Asien, mm -hmm. fordi oh, ja. det havde været en måned i Malaysia, hvor vi sådan var meget alene om at være turister. Mm. Og der er også øhm, rigtig, altså rigtig få, der rejser rundt på bogen, jo, for eksempel. i i den ja, periode, i forhold, fordi det er noget familie meget gør. Ja. Og mm -hmm. vi var der på sådan en off tidspunkt. Ja. Så vi, var bare sådan, vi blev bare kigget efter, og... I Især er det jo meget spændende ja, ja. At, at være sådan alene. Og, så når man måske også lidt et mætningspunkt, ja, hvor man ikke man overgår at skal være det der, der lyser op i gadebilledet. Præcis. Ja. <laughs> og vi ja, Lyser op. Lyser op. <laughs> uh, men det, det er lidt sjovt at tænke tilbage på nu, men vi var virkelig glade for at se så mange turister, ja. selvom det lyder underligt. nej jeg kan godt forstå det. Altså, det der er bare nogle ja. ting, så er det lige det, man trænger til. Og så kan det godt være, at det, kun, at det er bare lige det der for det pusterum, og så yeah. er man egentlig klar til... Så var hmm. vi klar til Vietnam ja. og lidt mere ud i ingenting igen. Ja. Men på det her tidspunkt, den 10. januar, havde vi også været afsted i en fire måneder. Ja, ja. Så tror jeg ja. også bare, at vi trængte til at give mig noget vestligt mad. Give yeah. mig, eller sådan. Ja. Man kommer også, ja, det er jo anstrengende hele tiden at møde noget nyt, noget nyt og hele tiden skulle forholde sig til indtryk. Ja, sådan noget familiært lige engang imellem, mm. det har man måske også brug for. Helt sikkert. Har du noget mere fra vores øh, gæstedagbog? Jamen, Måske? jeg kan da godt lige tage en, øh, en historie mere øh, fra en gæst, Gør, som lige. vi har været så heldige at få lov til at få. Den her gang er vi øh, rykket et andet sted hen. Vi er nemlig på Hawaii. Og øh, det er i Maui, eller på Maui, det ved jeg faktisk ikke. Er det en ø? Eller er det en by? Ja. Maui Ground Grown Coffee er vi i en anden café. Kl. 13.03 for at være helt præcis. Den 22. 2015. Vi er blevet hjemløse. Der er altså sket meget siden sidst. Efter det korte besøg i Waikiki tog vi med et lettere forsinket fly mod Maui. Luftturen var hoppende, og vi havde nær ikke fundet vores bagage, da vi kom på landjorden igen, da den var endt på et kontor. Ved Hertz var vi på bilinspektion i mørke og regn. Der faldt valget på en koksgro Toyota Camry, som, her, øh, som har fungeret som vores hus de sidste par dage. Den er lækker, let og lydløs. Og så har den givet mig mine første oplevelser som automatgearchauffør. Det er herligt. Mm -hmm. Det var ikke nemt at finde et passende sted at campere den første nat. Der stod overnatning forbudt. Øh, alle steder langs vejen ved stranden, men alligevel holdt der biler eller vejene med mennesker i. Så vi valgte at bruge loven ligesom dem. Først holdt vi et sted, hvor en hjemløs lommelygtemand blev ved med at cirkulere omkring os. Det var simpelthen så uhyggeligt. 500 meter derfra var det knap så skræmmende, men jeg endte alligevel med at være en smule paranoid øh, på forsædet det meste af natten. I går cruisede vi gennem små byer, gik på en 2 km lang vandrerrute. Ned de smukkeste udsigter lavede quinoagrød på vores lille, geniale Primus Plus og meget andet. Efter mørkets frembrud kl. 19 var vi ved at være på vej i seng. Vi prøvede at lægge bagsæderne ned, så vi kunne sovehalt ind i bagagerummet, men endte med at tage endnu en nat på de tilbagelidende forsæder. Der kom nemlig et lille, fire fireben ind i bilen, og derfor virkede det lidt klaustrofobisk for os at skulle have hovederne inde i det snævre bagagerum. Nu hedder dyret Willy og fast inventar i Toyota'en. Ved 21-tiden faldt jeg i en dyb og dejlig søvn, indtil kl. 23.30, hvor en ung dame bankede vildt på ruden og fortalte om sine, sin punkterede bil. Jeg kan ikke huske så meget fra den oplevelse, da jeg stadig haldes sov, men damen snakkede højt og hurtigt, og pludselig var hende og manden kørt igen. Det var så underligt. Her til morgen spiste vi havregrød og snokkede derefter. Først ved Honolulu Bay, og dernæst på nogle dyre hoteller. Øhm, tæt på nogle dyrehoteller. <laughs> nævnte sted var bedst. Frokosten var hjemmelavet mac and cheese med havudsigt, og nu er min iskaffe tom. Og mm. så er der en lille dejlig tegning, som vi selvfølgelig ikke rigtig kan sende ud, men af Vili, firbe i nede, Det er hyggeligt og, og en tegne en lasses, med os. Og, et, og en gryde, og et primus plus, og, og så ja. og smalle veje og sådan noget. Så ja. det er meget hyggeligt. Det er virkelig hyggeligt. Det og jeg kan da godt lide, lide. ja. Mm. Bil, bildyret Vili, synes jeg egentlig udenbart. Jeg har lige en meget, mm, meget kort fedt. dag, at jeg lige kan skyde ind. Mm, så jeg ja, vil da. lige tage en dag bagefter. Ja. Jeg er kommet til Vietnam nu. Mm. natrang, Easy Rider Hostel. <laughs> Kl. 20.30 den 22. januar 2015. Har lugter og suretager og røgelse. Vores ene, ene roomie har sørget for det første. Vores anden roomie for det andet. Det er frygteligt. Til aftensmad fik vi det lækreste, vi længe har fået. Vietnamese curry med kylling, kartofler, guldrødder og løg. Og steamed rice til. Moms gang 100. Mm -hmm. Vi ser her lige et program på National Geographic om, hvordan Coca-Cola bliver produceret. Ja. Det lyder også, som End om det I havde en god aften. Supertær super rørelse. Jeg synes selv, det er en god kombi. Yeah. Og god mad. Jeg tror egentlig også bare lige at ja, læste den højt for at sige, at det fanger egentlig også lidt den der backpacker-dågen-stil. Ja, ja. totalt. Der er lidt er det... fra hvert. Yeah. Altså, yeah. var... Det er skide fedt at rejse, men nogle gange er man også bare sådan, åh, oh, gå nu væk. så super <laughs> Eller ja. om, Især der i, i den her by i Vietnam. Vi så så meget topmodel på det fjernsyn, fordi vi havde fjernsyn for <laughs> første gang i flere måneder. Og sådan, vi stenede bare. Og nu når man tænker, sådan, hvorfor var I ikke ude og opleve en hel masse? Men det var jo bare man det, man kan, havde brug for. Og man yeah. kan bare ikke mere. Man hvorfor er heller ikke på ferie, man er ude at rejse. Så Præcis. man ja, har også brug for at være specielt. stenlig, som man også normalt gør. Helt så. sikkert. <laughs> har du fundet... Øh, ja, men jeg har lige jeg har nok, Det er nok den sidste, jeg har i hvert fald. Ja, øhm, jeg tror også, vi skal prøve ja. af ikke så længe. Yeah. Men det her det er også... Øh, også en lidt blandet dag for mig på skoleskibet. <laughs> øhm, jeg, er træt, jeg er ikke så stor. Og øh, vi havde noget meget stort tøj på. Og jeg var lidt træt af, at, at øh, de her officere troede også, at jeg var en tøs. Fordi at jeg var lille. Så det forklarer jeg lige lidt om her. <laughs> Sådan. <laughs> Spændende. Øh, den 29. 7. 2013. Øh, så er det lidt længe siden, at jeg har skrevet. Siden, ja. øh, jeg har haft min hed til mest lortede dag. Den startede klokken to om morgenen, øhm, hvor jeg startede som dueltrainee. Jeg skulle lære at navigere, eller pejle, hedder det vist. Øh, det var mass, der skulle lære mig det. Og jeg blev nødt til at spørge om, hvordan man gjorde igen og igen. Ikke nok med det. Da andet der kom, og jeg skulle afløses, øh, var det selvfølgelig forsinket. Øh, som til vanligt. Øh, I 10 minutter. <laughs> øhm, og ikke nok med det. <laughs> skulle jeg pludselig til at lære den næste, hvordan man gjorde Selvom, ja, selvom det var klokken mindst 10 år. Altså, de kom de der 10 minutter for sent. Over 4 om morgenen. Øh, det tog lige et kvarter, hvor mas for det første lige fik sagt, øh, det forkerte pejlemærke, og Sandra, at jeg åbenbart i hendes øjne, var en rigtig tøs, der bare spiser sushi hele tiden. Øh, og det skal lige forklare det er fordi, at de der, den man pejler med, det minder om sådan øh, nogle sushi-pinde. Så hun var sådan, den burde du da godt kunne finde noget at holde på. Du der vist vant til sushi eller hvad. Og så var jeg bare sådan... Øh, nej. Du skal ikke døme mig. Du skal mig. ikke døme mig. Du kender mig ikke. Øh, så det blev rigtig stor øh, no. men så gik jeg i seng og troede, at vi kunne sove længe. Det vil sige 7.30, altså halv 8 om morgenen. Jeg kunne ikke falde i søvn før klokken 5. Øh, og så blev jeg vækket kvart over på dem fem, fordi at vi havde ændret i vagtplanen, og vi nu var damens. Fordi vi snart øh, var i land. Øh, og det går heller ikke frem godt, da jeg kommer op. Øh, Der kommer til at se forkert og gå ned i engine watch, efter hele rotationen fucker op øh, på grund af mig. Meget stressende dag. Min meget stressende dag fortsætter. Øh, jeg kommer til at give den forkerte kurs videre til Emil. Jeg får mindst og får vand ud over mig. Det her går rent. <laughs> <laughs> og meget mere. Virkelig en øvedag. Virkelig en øv dag. Øj, Men da vi endelig kommer i havn og starboard watch, altså styrbordvagt, øh, får lov at gå i land, bliver det den bedste aften, vi har haft indtil videre. Anne og jeg får et langt bad, og solen skinner, og vi nyder at have en aften helt fri for første gang i lang tid. Øhm, vi var også helt oppe i masten øh, på Crush Tree, Det er sådan en af dem, der går ud over, sådan at man kan stå deroppe i masten. Mm. En rigtig Sein. god aften. Den bedste aften i tyder. Sådan. Så, den dårligste dag, med den, den bedste aften. Dag, men den bedste du fik da, hvordan altså Du fik da næsten sovet i hvad? et kvarter. Ja, jeg var meget træt nogle gange. Wow. Men det var også svært, fordi man var ligesom sådan, okay, nu skal du... Altså, hvis man for eksempel havde en vagt klokken 10, øhm, så er det vigtigt, at man nåede at sove inden klokken 10. Og hvis man havde spist klokken kl. 7, så var det jo sådan, ja, man skulle virkelig lære at falde i søvn på kommando. Øhm, wow, så Jeg man man ville ikke få sovet ordentligt, tror jeg ikke. Nej, jamen, det tror jeg heller ikke. Var det det også, tror jeg ikke, der var I nogen, der gjorde. det så der der skulle I skifte hold? Øhm, ja, ja. Altså, så, så der er klokken 4. Man skulle altid være lynhurtig op, fordi det var minutterne, de talte, altså 10 minutter, det var røvelang tid, det var forsinket. Normalt var det lang tid, hvis man var 5 minutter forsinket. Det var virkelig på slaget, man skulle være deroppe. Ja. Øhm, fordi at det bare gik ud over, at så kunne jeg ikke sove. Altså sådan, det er et ja, ja. længere. Øh, så det var også noget med at være hurtig til at smide sine sæler, og man havde sådan nogle sikkerhedssæler på. Sådan, hvis man kunne være den første, der hang sin sæler op, så kunne man lige indhente 2 minutters søvn. Altså det var vanvittigt. Man begyndte også Ja, man begyndte måske også at gå lidt for meget op i tiden nogle gange. <laughs> sådan virkelig holde øje med. Ja, nej, du er et, det et minut for sent til Det virker bare alt for stressende for mig. Jeg tænker, så ville jeg slet ikke kunne sove, hvis jeg også Ja, men det er sjovt mm. at lige have fået lidt historier fra det der skoleskib, ja. fordi ja. det er svært sådan at egentlig finde ud af, hvad det er. Og ja, hvad, hvad det er, det handler selvfølgelig om. Selvfølgelig lidt negativt, men alligevel givet en følelse af sådan, at det er jo også bare en hverdag. Ligesom ja, ja, også, altså det var sådan, sådan, det skriver jeg og også senere i min dagbog, altså sådan at at tiden følte sådan i starten, som om at den bare gik vildt langsomt, fordi der skete så meget. Mm. Men så efter en måned, altså, så, så var vi jo inde i rutinerne, og så lavede vi bare det samme dag ud og dag ind. Og det var sådan altså en god hverdag, men det var sådan, ja altså, tiden gik så hurtigt, fordi ja. man ikke lavede noget anderledes svært mm. ja. man til sidst. Ja. Det kan jeg godt forestille mig. Ja. Jeg har lige en, øh, en, slut. Mm. Har en slut en slut. Øhm, eller det er egentlig lige en dag, jeg vil læse op, som måske faktisk er lidt lidt, fordi den er sådan misyndelses-agtig. Mm. Og jeg blev selv sådan helt, Åh, hvad laver man her, når man studerer? Hvorfor er man ikke? Men det er også lidt dejligt, dejligt at dejligt. kunne drømme sig lidt væk. Så, så, så kan man, man tænke på... at kunne drømme sig lidt væk, og ja. måske også give et fif videre til et sted, man skulle tage Lige præcis. Og så efter det, så har jeg min aller sidste dagbogsskriveri fra rejsen. Sådan. Det mm. kan De tager begge Den to. Den kunne vi også slutte af mm. på. Det kunne vi godt. Men nu får jeg lige lidt misyndelse, eller lidt drømmeri, ja. kunne vi også kalde det. Vi er ved Long Beach på Kolanta, en ø i Thailand, og jeg ligger på stranden lige her. 16.35 den 21. februar 2015. Jeg har vendet mig til det her liv. Det liv, hvor min parfume jeg tager på, når jeg bevæger mig ud i aften mørket for at spise myggespray. <laughs> Der er vi tilbage igen. Jeg drikker frugtsjæks, iskaffe og sweet lassi flere gange om dagen. Jeg lytter til bølgebros dag ud og dag ind og det er længe siden Trafikstøj har været min baggrundsmusik. Jeg bekymrer mig ikke om andet end at vende mig på min sarong og huske nok solcreme. Jeg spiser naan, tunesalat, masaman, kaj, kartoffel, masala og pomelo. Jeg læser gode bøger, står på hænder i havet og ser gange. Jeg hører god musik og andet godt på vores højtaler. Jeg falder i søvn til Jasper Christensen's stemme, der læser Harry Potter fire højt for mig gennem Mathildes iPod. Jeg kigger på turkis vand, hvid sand, blå himmel og palmetræer. Om aftenen tændes farvet lys i træerne på restauranterne i strandkanten. Jeg kan ikke huske, hvordan min alarm lyder, og det virker lidt fornemt at blive liggende for evigt. Åh, oh, ej. Og lækkert. Lækkert. Det. det var virkelig en drøm at ligge der på sådan en thailandsk ja. ø. og jeg kan sådan virkelig godt huske det, når ja. man sådan læser det. Ej, Ej. det lækkert. Det, kunne det er jeg, det også bare de der øjeblikke, men man skal også bare huske at sætte pris på dem, fordi ja. det bliver så bare så hurtigt hverdag, når man når rejser. rejse. Ja. Især fordi vi, også, vi sluttede vores, vores seks måneders rejse af med to uger på mm. den her ø, ø ja. i Thailand. Så det, end, altså, det var virkelig sådan, jeg har vendet mig til det her liv. Ja, ja. Det er mm. en, Hvordan skal jeg nogensinde at komme hjem? ja. Og, og sådan, alle de der tanker, der går i gang med, sådan, kan jeg blive liggende? Behøver man, gå til, altså, behøver man tage tilbage at yeah, yeah. tage en uddannelse? Ja. Er der nogen, der siger, at man skal det? <laughs> ja. Hvad hvis jeg får et job heroppe på restauranten på stranden? Kan så, så kan jeg bare... bare leve her. <laughs> leve livet? Ja. Det Men kunne man godt. Alting fik en ende. Mm. Det kan være, at en vi skal slutte af med det. Ja. ja. En ret kort dag. En halv side har jeg skrevet her. I Bangkok Lufthavn. Klokken halv om natten den 27. februar 2015. Jeg får lige en cola zero til 18 bat, cirka 3,5 kroner. Vi flyver om en time og ti minutter. Folk er allerede begyndt at borte. Det må være et stort fly. Nu har jeg jo også længe været vant til små Air asia flyvninger Ved min tid ligger det elskede Bordeaux-røde pas, der har givet mig adgang til 10 lande, fordelt på fire verdensdele, inden for de sidste seks måneder. I passet ligger to boardingpass, hvoraf det ene skal tage mig fra Doha, og hele vejen til Kastrup. Stadig ufatteligt. Jeg kunne godt spise en Subway sandwich, men de havde lukket. Min tær er sorte, og fødderne en anelse trætte, efter at have gået rundt i Bangkok i klipklapper en hel dag. Kører nu på 20. time, eller 21. uden søvn. <laughs> oh. Det var det. <laughs> så kom jeg hjem. Ikke noget med at skrive noget om, at, altså andet end lige til Kastrup. Yeah. Der er ikke sådan lige nogen øh, tanker om... Jeg tror, det var så uvirkligt. eller helt ja, man, ja, ja. man forstod det ikke. Man sad der med sådan fuldstændig jordet tær, og sådan helt svedige, og klam, og ja. backpacker, og elefantbukser, og var sådan ja, ja, vi skal jo bare lige videre, ikke? Ja. ja. ja. Endnu med et ja. fint nok. Ja. Og så kommer man hjem alligevel. Så skulle man bare hjem. Mm. Til gode gamle dekade. Ja. ja. Men... Øhm, nu har vi da drømmet os lidt væk. Yeah. Det synes jeg, vi har. Det har været dejligt. Men jeg føler godt nok, at jeg har været mange steder hen. Yeah. Det var da mm. egentlig meget nemt og dejligt. Og sjovt at tænke tilbage på, hvilken ja, situation en i ens eget sind, man nærmest var i de ja. steder, man har været. Lige ja. præcis. Øhm, men ja, altså mange steder, alle de steder, jeg har læst op fra, der synes jeg bare, man skal tage hen, hvis man lytter med. Ja. Fordi mm. det er de fedeste oplevelser jo. Ja, jeg synes også bare, at opfordret til at skrive dagru, for det er virkelig sjovt og lærerigt mm. at læse dem igen. Jeg vil Absolut. også sige, at det er da også en oplevelse, som ude udeforstående. Mm. Bare at få lov til at lige <laughs> at få du et lille lide lide vindue med. ind i ja, jeres også. oplevelse. Det har da også mm. været sjovt. Vi kan i hvert fald slutte af med at sige tak, fordi I lyttede med. Ja, og tak for, vi siger tak til gæsterne for ja. lidt ekstra ja, historie. Og tak for, til jer to for at berige os med lidt historier. Dele historie. ud af yeah. meget ja. personlige nogle gange. <laughs> ja. ja, meget... Um, øh, og så kan man jo tjekke ja. nogle af vores andre podcasts ud, hvis man øh, vil have god fif. Til, til nogle af de steder, vi har snakket om. Ja. Vi har jo været lidt omkring nogle af landene i og tiden. Og der kan man programmer. sige, at det her det er jo lidt utraditionelt. Der man er der er lidt mere fokus på at, øh, at give lidt ja. og så videre. Lige præcis. Mm -hmm. mm. Men øh, tak for nu.